nauku koja truje, ubija, nadu, oduzima, dolaze upravo u ovakvu situaciju. Da ih svijet ne voli, da svijet njihovo prisutstvo ne prija i da ih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 namjesnike profesore direktore i uopšte moćnike ovoga svijeta nemoj da se plašiš nemoj da se plašiš kad ih pred tobom bude milijon ili milijardu ili kad svi oni budu protiv tebe i protiv onoga za kim si pošao nego svjeti se onih riječi koje sam ti govorio Dok bio u svetim hramovima. Sjeti se onih riječi koje si slušao na svetim liturgijama. Sjeti se mene koji sam ti nomad govorio. I sjeti se onih riječi na koje slobodno možeš da se osloniš. Pri tome, nomad sam ti rekao, nemoj da brineš. Как koча iшта реć i kako ćeš se брамiti. Стави то, каже Господ вруе важно, таите to у srdca ваша. Jeden od проблема, brać se sve svih нас ovdje саобраnih da ne говорим o ma, koji se ne саbiraju церква, to, to da, da je problem, То je живот на ивици. Metafizičke katastrofe. Svi koji se nasabiraju u svetim hramovima, na svetim liturgijama, svi oni koji danas imaju druge pozicije, a ne ove, svi oni koji su ulicem okrenuti ka zapadu, a neka istoku, ka mraku i tam neka a ne ka svjetlosti, ka demonu, a ne ka angelu, ka džavolu, a ne Bogu.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 I ta riječ, braće i sestre, ona nije predana papiru, istina papir je čuva radi tvoga srca, nego treba u tvom srcu mjesto da nađe. Unestite ove riječi, kaže spasitelj, u srca svoja. Šta to znači u srce? U središte svoga života. Ni lijevo, ni desno, nego u centar.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 Kogod on bio i koliko god da ih je na nabrojio. Kobraći i sestre od nas ove riječi ima u srcu. No ka što ih nemamo u srcu. Nego mnogi nikad nisu ni čuli ove riječi, iako su bili u blizini njihovoj. Iako su mnogo puta, pogotovo mi koji se sabiramo, Bili oglašeni, obasjani ovim slovima Međutim, to do srca uopšte nije prodrlo I tamo se ne nalazi I otuda strakovi, otuda sumnje Otuda mnoge i bezbrojne izdaje Pokoravanje i robovanje Car nebeski došao na zemlju da te oslobodi I da ti da silu da se usprotiviš carstvu ovoga svijeta I to takvu silu da carstvo toga svijeta Mudrost toga svijeta, rječitost toga svijeta Jer to su braći i sestre udarne sile Lažna mudrost, lažna rječitost Tenkovi kasnije dolaze Piloti poslije toga ulaze u avione I bombe i rakete kasnije se ispaljuju. Prvo mudrost, ideologija, filozofija, nauka probijaju, a onda pješadi avijacije zršavaju posao. Ratovanje mudrosti, rat riječi, braće i sestre, rat učenja. Ko tu pobjedi, on je pobjednik.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 Planovi, planovi, planovi, planovi, napravili smo titanih, ukrca smo se, bacili smo kocu, kocku, zavrće smo rulek i dok se on vrti dok dobijamo u isto vrijeme i tonemo. Eto planova, titanih kao simbol ili svjetsko prvenstvo u futbalu, planovi, planovi, planovi, planovi. Analize, analize, analize, četvrtfinala. I onda titani tone. Kao sa decom se igraju, petama daju golove, laktovima, potiljkom. Igra tone, čitav plan propada. 8-1, katastrofa. Puklo. A koliko planova, koliko energije je uloženo i na kraju prosuto. A mi, brati i sestre, ne treba da planiramo. Gospod to kaže. A kako ću da ne planiramo? Gospod je rekao, ne brini se, ne sekiraj se. Kad dođe trenutak a sve trenutke imam u svojoj vlasti, jer ja sam car vječnosti, vrijeme je meni apsolutno pokorno. Mogu sad da ga ukinem ako hoću, u sred ovog razgovora. Evo sad, braći i sese, može da ga ukinem ako hoće. A to što ga je dao, to je radi pokajanja naše.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 ni mudrost koju ćuš objaviti. Ne, to nije tvoje. Otkud Jovanu bogoslovu? Ribar. Takva dakle, mudrost. Koju današnji mudraci ne samo što ne mogu da obuhvate, shvate i prihvate, nego potpuno ih norišu. Plašeći je se. Drhteći od nje. Od sile bogoslovlja crkve. Od sile bogoslovlja prostih ribara.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 u ono vrijeme, u onaj dan, u onaj čas. Jer, kaže, nećete govoriti vi. Pazite se to, to strašne riječi, strašno otkrovenje. Nego će duh, duh sveti, duh Otca vašega govoriti iz vas. Zamislite, braći i sese, protivnici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 Čovjek progovorio Bogom. Zamislite. Ne samo s tim Božim. Naravno, to je moguće samo u jedinstvu sa njim, to je sa pravoslavnom crkvom. Izvan je prazno sloblje. A u njoj čovjek govori Božim duhom. Svi naši svetiteli, braći i sest, naš sveti Sava, naš sveti Vladika Nikolaj,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 Znao je da će Gospod dati kad dođe vrijeme. Daći ono što je narodu potrebno. Daći ono što je potrebno da se vjera zaštiti, odlaži i od obmana. Danas stvarimo, braći i sestre, jednog predivnog mučenika, Nestora. Malo kome poznatog, nažalost, ne možemo se od futbalera od tenisera, od političara, od narkobosova, od manekenki, i ovi i oni, vračara, gata, ekstrasensa, milijardera. Od sebe sami ne možemo se probiti do njega. A njegovo ime uzvišeno, prekrasno, diamantima ukrašeno. Nestoj Kratko ćemo obratiti pažnju na njega, a priču o bogatašu i o Lazaru. Pročitajte, imate u ovim našim listićima kratko tumačenje, večeras će naš otac Siniša govoriti o toj priči. Čitajte o milije vradike Nikolaja, iskoristimo ovaj trenutak da Nestora ne preskočime jer bi štete bile. Nestor je bio mladi, solunjeni, solunac.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 Onda bi, po pravilu, hrišćani izvodili, daj one iz podmajina, eno ih ima tamo, vati nekog od njih, penjige gore. I mnogi su tako, braći i sestre, postradali hrišćani. A ne Učenik svetog Dimitrija, je sveti Dimitrije, braći i sestra, pored toga što je bio vojvoda bio i učitelj, narod se masovno okupljao oko njega. Pazite kakav prizor, gradonačelnik koji uči narod vjeri. Uči ih istini, braći i ne boji se drugih zakona i naredbi, kao što se danas plaša. I pokoravaju šetajući sramno štiteći demonski ponos, a on gradonačevni. I to ima, pazite, direktnu zapovjest od Maksimijana, ne samo da sprečava, nego da ubija hrišćana, a on obučen carski, kao vojvoda, sa svim titulama, govori kao apostol. Propovjeda i to javno, braću i sestre. Na sam glas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 I umudri ga da pođe kod Dimitrije, da uzme blagoslov, obratite pažnju, da uzme blagoslov. I da izađe liju na Megdan. A Dimitrije, veličanstvena sceni, zakrsti mu čelo i grudi i reče prorokova. To sve govori kakav je Dimitrije bio prorok, brat, i učitelj, i prorok, i mučenik, i djevstvenik. Pa kaže, lije ćeš pobjediti, ali ćeš za Hrista postradati. I ode trčeći, kažu mladi, Nestor, trčeći. Skide se i na sav glas reče, Bože, Dimitrije, pomozi mi na sav glas. Maksimijan i sav narod se začudi, dječak, mladić, protiv lije, šta mu je?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 Obavezno na kopljima završimo, ovi milioni i trzamo se, koprcamo se. To je od gluposti, od pomračenja uma, djeti je blagoslov za taj projekat, nego dolazimo samo da nam potpišu i zapečate. A duh sveti umudrine sve prvo po blagoslov kod mučenika, a onda brzo gore kod lija. Izađe gore i kad je ova zvijer krenula na njega kao što zvijer ovoga svijeta kreće na nas. Kao nekako čudovište metafizičko sa pipcima ulađajući nam s pomislima kroz umove, vatajući vođu, čupajući srca, derući, tetovirajući, bušeći, farbajući. Kad je krenula put njega i pod nas, kreće i je tu pred našim licem, jer mi ne vidimo od naše pomračene svijesti, gorbe, on još jednom reče, Bože Dimitrije pomozi mi, prekrsti se pred lijem, dade mu se rečitost i mudlost. Prizva Boga preko Dimitrija. Pazite, Bože Dimitrijev pomozimo. Mu. Kakva mudrost. Ljubati lije, braćo i sestre, i vrnu ga sa pozornice, obali ga i nabodena ona koplja. Posrami lijevu gordost, kako se i govori u troparu svetoga Dimitrije. Mučeni svojim blagoslovom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 u prostorijama preispodnje, u njegovom donjem carstvu, na njegovom satanskom tronu. I uživa da gleda kako nas duh svijeta muči, ubija, lomi komada. On uživa u tome. A posebno kad duh ovoga svijeta lomi hrišćan, a kako se on tome raduje i uvijek pobjedjuje uvijek se raduje kad uvate hrišćani na neposlušno, koji ne traži blagoslov, koji živi bez blagoslova, koji ne opstaje sa mučenicima, koji ne slavi mučenike. Uvijek bivaju poraženi i nabodeni na koplja, probadaju im obrvu, zube, vilice. Pogaite sa svet radio ljudi, razvaljuj bludom, razvratom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 Zgrabiće ga ovoga svijeta nekom od svojih mnogobrojnih ruka. I baciće ga, ga, Ako je porodica neposlušna crkvi, ako ne živi liturgijskim ritmom crkve, a to vam je neposlušanje. Svi oni koji danas nisu u hramovima, neposlušni braći i sestri. I ne mogu se nadati dobru ako se pokajanjem ne vrate. Ne žive po blagoslov.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 Bože Georgije, Bože angela i tvorče cjelokupne tvari, pomozi mi, jer i mi smo u borbi, braći i sest. Kad mi to radimo? I sve gledamo u svoje mišiće, u svoj um, svoje znanje, svoje talente, svoju inteligenciju, vještinu, iskustvo. Dje yes, sa kim? kogo ti imaš godine? Mrčo. 20, 30, I to 23. 21. vijek uđe sve u debile pretvoreno. I otvješ da se boriš protiv knjeza tame, protiv načalnika zla, koji je na nebesima problem napravio, koji je angele sa nebesa svrgao, koji ti je praroditelje otrovao dok su bili čisti, istina neiskusni, ali čisti, prevario, i ti ćeš protiv njega da se boriš, tvojim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 Evo sad ćemo, kaže ja i Grigorije, Bogoslovi, Jovan, evo dolazimo nek šta čekaju. I mi okrenovši se prema njima, sektašima, jereticima, naučnicima, mudracima, filosofima, pogledamo, a tamo nema ni jednoga. A šta bi sa njima gde odoše? Ne odoše, nego pobjegoše. Čim čuše imena koja prizivaš, koja treba da imaš da te izoveš uvijek bjeguše, nego su probali da te uvate samo o kući, kao što sektaši vataju i da te ubijede. A ne smije, braćuje se sa crkom, i od crkva to je mudlost duha svetova. Nema tu raspravljaju. Toj rečitosti i toj mudlosti ne može niko da se suprostavi. Zato je važno da ju poznamo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 te pažnju, dakle samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi mogu da primiju svete tajne a oni kršteni odrasli, treba da budu svjesni prije toga i naučani da su tajni prije češća čovjeku Bog daje Bog koji volju ima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 koji se pričešćuju, moraju da drže zakon Boži. Teško nam braći i sestre, ako se pričešćujemo, a svjesno srljamo u grijeh, mi tim grijehom gazimo krv gospodnju i odričujemo se svih naših zavijata, jer pričešće zajednica jeste zajednica u krvi, razumijete?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 Nemojmo nasilu i nemojmo preko svoje mjere. A ako smo u duhu pokajanja odlučili da ćemo se mijenjati uz Božiju pomoć, jer Gospod nije rekao mijenjajte se, nego uzmite, jedite, primite silu i onda će ta vaša želja da se ostvari. Zato se mi pričešćujemo da bi te naše dobre i blage namjere mogli da sprovedemo, da ovapotimo, jer bez pričešća želja da se promijeniš, postaće ispunjen. Zato nam se gospod daje, ali to podražumljiva da imamo i tu svijest. Ako si se pričeštio, ti postaješ obavezan da u svim životnim situacijama postupaš po njegovoj volji. Nemo onda praznost ovle ja bi ovako, ja bi onako, Ja mislim meni su rekli, jesu li rekli, jesu, jesu li ti krv dali, pa nisu, jesu li život davi za tebe, nisu, posto su posavjetovali, ovaj i savjetuje i uči i umire za tebe, vas krstava za tebe, radi tebe je postao čovjek, radi tebe sve ovo, radi tebe je vaš sveta liturgija, radi tebe su i ove tajne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 Onda možemo slobodno svi da izadzimo On volju i blagoslov neće mijenjati. A sigurni smo da bi ovdje ostalo makar troje, nadamo se više, koji tu želju imaju. I radi njih liturgija ima smisla i radi njih se one i služu. Ali, daj Bože da ne bude samo troje, nego da smo svi ovdje sabrani,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 On ne može da se sjedinuje sa Bogom. Zato, obratimo pažnju oni koji su spremni, neka priđu da prime obavezu sveštenu, da prime krst. I odavde primivši sveto to češće, da kode putem gospodnjim, bez skretanja i svraćanja tamo i ovamo. Nego za njim, koliko god bilo uspo, koliko god bilo i opasno i naporno. On je sa nama, i evo ova viturgija potvrđuje da jeste, i sa svima vama koji ćete se pričesiti. Ali, postoje pričešlja da pazimo kako živimo i kako mislimo, braći i sese, da nam sve te tajne ne budu na sud ili osudu, a teško čovjeku kome tajna tijela i krvi bude na sud. Njemu niko ne može više oprostiti, niko. A blago onome koji se pričesti dostojno kao povestnik i kao grešnik, jer je primio i sjelitelja, jer je primio spasitelja, jer je primio vječni Boži brodovstvo. I češtio ćemo iz dva putira, jedan ovdje, a jedan ko desnaje stasidije, budite strpljivi, oprezni oko putira bez nazivih pokreta, da bi sve bilo po voli Božjoj adama na, na spasenju.